Розділ третій. Дімка. Наближалося літом, і Влад сподівався, що перед обличчям іспитів історія з Ізою підзабудеться. А там і пора літніх таборів наспіє, Час для нових романтичних драм. І нехай ці божевільні дівчиська шукають перше кохання, де завгодно тільки не поряд із Владом. З нього досить. Якось оформляючи після уроків кабінет математики, він відверто розговорився з учителем. Ну, дурепе, дурепеш. Дотепер табонами за мною швендяють. Що я їм зробив? Через одну доумку вату. Ну, репе, сумно визнав математик, думаючи про щось своє. Чому саме я? Он гліб родливіший. Здавалося б, ідіть чіплятись до гліба, так ніж. Є в тобі щось? Задумливо мовив математик. Харизма якась. Знаєш, що таке харизма? Влад кивнув. Ось, наприклад, якщо хтось занедужає надовго, кому він першому хлопці телефонує? Мені, з зізнався Влад. «Знаємо ми ці штучки. Принеси аспіринчику та з уроками допоможи та всяке таке». «Ти що робитимеш після школи?» – по паузі запитав математик. «У сенсі, ким бути збираєшся?» «Та ось саме я обираю. Пробурмотів Влад, дивлячись у вікно. Мама хоче, щоб лікарем. А ти?» Влад стянув плечима. «Ну і я, напевно, лікарем хочу». «Може, тобі і психологом варто стати? Або політиком?» Влад скорчив міну. Математик вимушено розсміявся. Після останнього іспиту вони ускладчину купили п'ять пляшок сухого вина і відшукали альтанку в найзанедбанішій частині парку. Вип'ємо за дівчат із нашого класу. Найнормальніших дівчат у світі. Виголосив лад, піднімаючи паперовий стаканчик. І всі схвально загули. Милостиво посміхнулася Марфа Честорій. У неї вже півроку був роман із дев'ятикласником. Дімка Шило сидів поруч. Потягував вино з паперового стаканчика. Мовчав. Вони найнормальніші. «Тому що жодна не закохалася у влада», – сказав Ждан. Він уже два роки користувався хорошим дезодорантом. Сам прав собі сорочки і займався боксом. А тому жуйку на його портфель ніхто й не намагався ліпити. «Кажуть, клоуна посадять», – сказав по паузі Гліб Погасій. Клоун віддубасив по на намові якогось хлопця з іншої школи, а батьки того хлопця виявилися людьми затятими. Тепер усе схилялося до відправки клоуна в колонію, хоча по справедливості саджати вартувало зазулю. «А хто до табору збирається?» – поцікавився Антон, якого раніше супчиком обзивали. Тепер колишній зазулин прихвостень став розсудливішим. Може тому, що решта однокласників швидко підросли і зрівнялися з ним за габаритами. «Я поїду», – першим кивнув Дімка Шило. Хлопці запереглядалися. «І я? І я? І я?» «А ти ж на море планував?» – запитав Влату Гліба. Той же місяць вихвалявся якоюсь екзотичною путівкою, яку дістав йому батько. Гліб махнув рукою. «А, я подумав, що якщо всі планують, у таборі ж веселіше». Влад змовчав. «У таборі, звісно, не нудно, але якби довелося вибирати між табором і морем». Утім, вибору Влад не мав ніколи. Табір – і жодної альтернативи. А те, що їм із мамою така поїздка і не світить, було ясно давно, ще взимку. «А хто не їде до табору?» – запитав Влад. «Тиша. Марфа, ти начебто до бабусі збиралася». Марфа чисторість скривила носик. «Та ну, знову до бабусі, занудство вони сиділи під вогкуватим склепінням занедбаної альтанки і, здається, були трохи здивовані. «Усі їдуть до табору, геть чисто всі. Оце так дружній клас». Влад посміхався. Може, запах трави, вогкості та паркової гнилизни спричинив був той спогад. Пригадався раптом недавній сон. Начебто він – старе розлоге дерево, суціль обліплене білястими грибами. В автобусі Влад сидів поруч із дімкою і обоє веселилися і горлали пісні, чи не найголосніше. З-за високих спинок попереду їхніх крісел час від часу визирали дівчата, лаялися і вимагали порядку. Автобус тросило на вибоях Кепського шосе, і влада охопила ейфорію. Здавалося, край дурнуватим снам, компанія підібралася напрочуд вдало. Його власний клас. А в класі, як Влад давно помітив, йому найзатишніше і найпростіше. Навіть у сусильному зв'язулі не вдається зіпсувати йому настрою. Тим паче, що після історії склоуном Зозуля мов шовковий. Ніхто не витріщається на влада, як на чудовисько, і ніхто не ризикне з ним посваритися. Всім він потрібен, усі його люблять. Просто супер, що цього року вони ось так дружно, повним складом рвонули до табору. Пісня спливала за піснею і знову все спочатку. Влад став підспівувати через слово, а потім і зовсім замовк. Втупився у вікно, раз по раз ударяючись чолом, об мутне скло. Ніхто не помітив дірки в хорі. Дірка на місці його голосу. Навіть Дімка нічого не помітив. А вона була взагалі ця діра. Чи настільки вже значна для класу втрата голос Влада-Палія? Вони бачать його щодня. Вони не морочать собі голови його достоїнствами. Є він чи немає його? Як там говорила Іза? Безбарвні очі, безбарне обличчя. Ти нічим не примітний, окрім своїх шахів. Думка про Ізу, наче дотик потопельника. Влада пересмикнула. Крім твоїх шахів. Я розумний, кидав Лату відповідь. Ти не помітила. Я дотепний. Мене всі люблять, хотів він додати. Усі потребують моєї допомоги. Нікому ти не потрібен, жорстоко заперечувала Іза. Та хто ти такий? Таких, як ти, в кожному класі по два десятки. Відчини, ну відчини, будь ласка. А, з'являвся страшний спогад. Ісі втрачав реальність. Обпливав брижами сизої шибки. Можливо, Іза справді була божевільною. Але чому раніше до зустрічі з Владом це божевілля не давалося знаки. Автобус звернув на ґрунтову дорогу. До табору залишалося хвилин п'ятнадцять хитавиці. Влад приплющив очі, купаючись, як у киселі, у несподіваній самотності. «А що би ви робили без мене?» – подумав він з несподіваною жорстокістю. «Що би ви без мене робили?» Автобус загальмував і, дивлячись на веселенькі хиренги корпусів, Влад пообіцяв собі півтора місяця не думати про їзу, ні про сизу шибку, ані про дерево з блідими грибами. «Мама, зі мною все гаразд, я вже самостійний, не хвилюйся, Влад!» Телефоністка кинула схвальний погляд. Вирішила, напевно, що бачить перед собою найтурботливішого сина на багато кілометрів довкруж. Тим часом Влад мав намір завдати мамі купу неприємних клопотів. Влад потішив себе надією, що телеграма хоч трішки придасться для маминого спокою. «Ну, хоч крапилиночку!» Вчора, коли вони бачилися, владові плани на сьогоднішню втечу вже цілковито визріли, і він уже встиг навіть разів зо триста повторити, наче заклинання, що в нього усе в порядку. І чи сяк, чи так, усе буде гаразд. Він розрахувався з телефоністкою, завдав рюкзак на плече і ступив під ранкове сонце. Похопляться за ним години через півтори за обідом. Цікаво, які в них будуть обличчя. Владу уявилася географічка, яка цього року виявилася ще й начальником табору. Червонясті плями на запалих щоках, чіпкий погляд. «Скажи, навіщо ти це зробив?» Підійшла як трішка, напівпорожня. Влад закинув рюкзак на дірчасту, як волейбольна сітка по лицю і сів біля вікна спиною до ходу потяга. «Навіщо ти це зробив?» Він жодного поняття не мав навіщо. Хіба йому було зле в таборі? «Дурня. Значно краще, ніж поза минулого року і навіть торік». Скучив за мамою. Дивно, для 14-літнього підлітка якого до того ж відвідують що, три, що чотири дні. О, вже і блага він, мамо, просив, просив, ну не мотайся ти так часто. Скільки часу і сил убивається на ці поїздки? Та невже я не проживу тиждень без полуниці? Якби він повернувся зараз додому, мама просто додзвонилася б до табору, ну, телеграму дала. Усі б розізлилися, звісно, але зрештою будь-яка злість минає. Але він не поїде додому. Він сам не знає до ладу, куди везе його електричка. І вже поготівне відповідає, навіщо. Владові знову снилося, що він поросли грибами дерево. Марилося і ще щось незрозуміле і неприємне. На зарядці він змахував руками значно різкіше, енергійніше засоних товаришів. Начебто намагався розірвати поліетиленову плівку сну. Учора вони з Дімкою заспівали хуліганським дуетом зі сцени літнього клубу. І мали приголомшливий у межах табору успіх. Сьогодні після сніданку він миттю зібрав рюкзак і майнув через дірку в паркані, таку виску, що протискуєчись, добряче обтер лікті. Тепер електричка погодувалася, лікті саднили, за вікном мелькали, чергуючись, поля і лісосмуги. А влад подумки відповідав. І годі було знайти відповідь на ще невимовлене обурення. Нащо ти це зробив? Ні нащо, Просто так. Колись він частенько і хоче використовував слово «самотність». Однак, що це таке, довідався лише зараз. Бази відпочинку, старі та нові наметові табори, спортшкола на воді – все це стояло щільно, паркан до паркану, і крізь хтось жив. Влад Чемчікував далі, вишуковуючи місце цілком безлюдне, однак стояла літня спека, всі, хто тільки міг, перебралися в намети та й до лісу, й до лісосмуги, чи у вербові зарості на березі ріки. й надію втратив знайти затишне місце але ліс виявився куди більшим, аніж він міг собі уявити. Люди траплялися все рідше і рідше, і нарешті Влад зупинився. Повне безлюддя, виявляється, гнетить сильніше, ніж галаслива юрба. Він хотів повернути назад і потихеньку приєднатися до якихось туристів, але вилаяв себе за малодушність і таки не повернув. Ноги нили від утоми. Сутеніло швидко, тож Влад вирішив, що варто подбати про ночівлю і ліпше завтра вибрати місце, без поспіху, ґрунтовно. Кефір і піріжки він купив іще ще вдень на станції. І тепер повечеряв при світлі ліхтарика, з головою закутався в ковдру і заснув на хвої, під дружнє зищання комарів. Самотність. Влад мав дуже скромний туристський досвід, тож усе доводилося випробовувати на власній шкірі. Він мерз і страждав від спраги, пив росу і збирав малину, смажив на багатті свіжо верховодок і їв їх водянистих без солі. Скусана кровожерами шкіра свербіла. До найближчого сільського магазину, де Влад купував хліб, було дві години ходи. Іноді його підгодовували туристи, але частіше він цілісінькими днями не зустрічав жодної живої душі. Час тягся, як жуйка. Владу здавалося, що він уже тижнями і місяцями так живе, не чує голосів і не бачить облич, тоді як насправді вся його імпровізована робінзонада тривала днів вісім. Щовечора він думав про маму. Як вона там? Хвилюється? Поряд з магазином була пошта, вічно зачинена, але якось Влад все-таки достукався до поштарки і додзвонився в місто. Мами не було вдома, ніхто не брав слухавку. Тоді Влад зателефонував сусідам, протараторив, що він здоровий і все гаразд, і щоб це переказали мамі. При цьому розмова перервалася. На дев'ятий день уранці Влад придумав відповідь на запитання директриси, навіщо ти це зробив? Я хотів випробувати власні сили на виживання, відчути себе справжнім чоловіком. Звучало патетично, але водночас і зворушливо. Тож Владові подумалося, що мають повірити. Злитимуться, обурюватимуться, але радітимуть, що Влад нарешті знайшовся. Непевно, та таки директоріста не раз говорила собі, нехай лише живим буде, я йому все пробачу. Подумавши так, Влад, котрий уже на перший день мріяв про тарілку гарячого супу, теплу воду і справжнє ліжко, підтопцям припустив додому. Електричка затримувалася, тож на пероні зібрався справжнісінький натовп. Влад занурився у нього, як у тепле море, і довго облукав туди-сюди, не наважаючись відійти у бік. Юрба, люди, галасливі, ненадто вічливі, обвішані пакунками й кошиками, пропахли потом і перегаром, живі люди. Проштовхочись у задушливе вагона, Влад посміхався. Треба ж було затіяти цю дурнувату витівку з отечею, аби відчути нарешті, наскільки любі йому представники власного виду, причому не якісь особливі, а всі без винятку. Повернутися б зараз у табір, може його ще візьмуть. Отім він не посмів би повертатися до табору саме зараз. Доїхав до міста, ввійшов у телефонну кабінку, збираючись подзвонити мамі. Мене так не було. Влад покрутився, вийшов. Йому раптом стало так лячно, адже він прирік маму на вісім днів невідомості. І наївно думав, що його дзвінок сусідам, короткий плутаний дзвінок, здатен хоч трішечки її заспокоїти. Він скочив у автобус і поїхав додому. Коли дзвінок відгукнувся у надрах будинку, його знову охопив переляк. Майже такий самий, як і тоді, коли під вікнами ридала божевільна Іза. Довго не долонала ані звуку. Може, мама не має вдома? Він взявся гарячково ниспорити по кишенях у пошуках ключа, якого там не було, бо до табору ключ вирішили не брати. Раптом за дверима почулися невпевнені важкі кроки. Замок клацнув. «Пробач», – швидко мовивла, і відсахнувся. Мама стояла перед ним у нічній сорочці. Обличчя їй було наче вибілене полотно. Щоки запали, ніс загострився, а губи взялися з коринкою дрібних ранок. Із цього постарілого немічного лиця дивилися цілковито щасливі глибокі очі. Владику! Уже за годину їй стало набагато краще. Влад сидів спиною, щоб не заважати мамі вдягатися, і слухав. А по щоках його бігали сироти. Мама занедужила через кілька днів після його зникнення. Її спершу забрали до лікарні, але вона не змогла там лишитися. Все чекала, що повернеться Влад. Повернеться, а вдома нікого немає. Переконливого діагнозу так і не поставили, а на всі ці кризи, напади і загострення, ніколи не існуючих у хвороб, вона не надто зважала. Нерви? Так, вона нервувала. Але всі дні невідомо, кому було ліпше – їй, матері, влада, котрий утік у пошуках пригод, чи батькам тих хлопців, які нікуди не бігали і залишилися в таборі. «Що?» – запитав Влад, і крижані сироти зі щик перебігли на Маківку, змусивши ворушитися, пропахли багатьом волосся. «Можеш повертатися?» – сказала мама. Вона одяглася і вклала зачіску. Що хвилини мама виглядала все ліпше, і біла примара, що відчинила владові двері, потроху відступала, все далі в його пам'яті. Ще трохи, і Влад повірить, ніби ніякої примари й близько не було. «У таборі отруїлися, монотонно говорила мама, – масово. Куховарка під слістом. Знаєш, грішили чи то на щурине отруту в казані, чи то на пестициди. Там же поле довкруж. Саме напередодні літак пролітав, опилював, комісія працює. У господарстві клянуться, що нічим таким не бризкали, все нешкідливо. Директриса з інфарктом злягла таке лихо, подумати лишень. Потякали про військові маневри, опромінення, чого тільки не придумали. Якийсь розумник наркотики приплів, еге ж, бо цілісінький табір малолітніх наркоманів, ну звісно. Мамині слова, холодні та швидкі, падали на владове тім'я, нібито краплі з крижаної бурульки. Легко відбулися. А твій загін владу, постраждав чи не найбільше? Десять чоловік у лікарні. І Дімка, не лякайся лише, Дімка в реанімації. Я вже подумала грішним ділом, краще синові в бігах бути, ніж у реанімації. Ти пробач мені. Ну, звісно. прошепотів влад владни слухняними, наче то пластиліновими вустами. Навіщо ти це зробив? Я хотів випробувати власні сили на виживання, відчути себе справжнім. А якщо чесно, я хотів подивитися, як вони будуть без мене. Як вони всі без мене. Вони махали йому руками з віконець лікарні, а потім спустилися внизу у синіх і сірих халатах. І халатиці чомусь викликали у влада відразу і жалість. А вже за кілька днів відпущені на волю, вони храбрилися і скалилися, ховаючи за вульгарними жартами колишній страх. Почалося з Дімки і Ждана, владових сусідів по палаті. За кілька годин перемитнулося на весь загін, зачепило й сусідів, але значно менше. Злягли кілька вчителів, котрі підробляли в таборі вихователями. Хвороба минала в усіх по-різному, але спільні риси таки були: депресія слабкість, нудота і блювота, сильний головний біль, в особливо важких випадках, як у дімки, з галюцинаціями. Психотропну зброю на нас вивчали Авторитетно заявляв Антон, той котрий супчик. Секретні іспити на полігоні, підтримував його Гліб. А майже пацюка в казані зварили. У дівчаток всі волосся повилізало, зіткав Ждан. Влад мав щасливу нагоду переконатися у неправдивості цього факту. Волосся у дівчат, звісно, постраждало, але до лисин було далеко. І Жданові слова виявилися полемічним перебільшенням. Приємним сюрпризом для всіх стало цілковите і доволі швидке видуження отруйних. Тільки Дімка Шило, до якого не пускали нікого, зокрема і влада, досі перебував у реанімації. Проведена комісія розслідування подій у таборі не дало жодних результатів. Що сталося, і хто винен, не знали, та й поволі втрачали надію коли-небудь довідатися. Влад чергував під вікнами реанімації, але Дімка не вставав і не міг підійти до вікна. Влад діймав лікарів, умовляючи, благаючи, доводячи. Він намагався підкупити медсестер. Плів щось лікарям про недосліджену силу людських займен. Клявся, що від однієї тільки зустрічі з ним Дімкові полегшає. Він говорив чистісіньку правду, але йому не вірили. «Яка дружба!» – шепотілися навколо. «Усі вже й забули про владу втечу з табору. Усім було не до того. Особливо директрісі, котра, схоже, так ніколи і не запитає у влада сакраментальне, навіщо ти це зробив?» З-під реанімації влад повертався додому і відразу ж вкладався спати. Йому снилося, наче він грибниця. Не людина, а грудка тоненьких рухливих корінців. І корінці, наче жива павутина, пронизали простір довкіл. І кожне створіннячко, що опинялося надто близько, ця павутина сповиває сама, без допомоги павука. Корінці проростають крізь плоть, що анічисінько не підозрює. Навколо влада ходять посміхаючись шкільні приятелі з пророслими головами. Вчителі, з ший яких випирають, скублені в тілі корені. Плаче Іза, наскрізь пронизана білими відростками. Лежить у реанімації дімка Шило прирослий до ліжка, припнутий до матраца білими волоконцями. А мамо – мама. «Певно, я тією самою нимічу перехворіла», – сказала мама задумливо. «Тільки в мене видно організм міцніший, а бідному дімкові зле. Довідайся, Влади, може треба скинутися всім класом на ліки?» Сидячи за шахівницею, Влад кивав механічно рухуючі фігури. У таборі вони часто грали з дімкою, і їхня остання партія залишилася незакінченою. Владуся намагався змитикувати, звідки б йому дізнатися про нинішню Ізину долю. Йому просто необхідно було знати про її теперішнє життя. Але як? Нарешті він зважився. Мама дуже здивувалася такому його проханню, але зрештою зібралася і пішла. Влад розумів, чого варти їй цей візит, і щиро побажав мамі удачі. Вона повернулася, як на диво, у хорошому настрої. Певна річ, вони не хотіли мене й на поріг пускати, але дівчинка живе собі в бабусі, цілковито видужала і знати тебе не бажає. Принаймні це вони так думають. І мама засміялася, а у влада відлягла від серця. Днів за десять вічно заплакана дівчина мама принесла, нарешті, радісну звістку є зміни на краще. Дімка видужає, через кілька днів його переведуть у палату і дозволять відвідини. Влад сидів перед шахівницю, тупо дивився на фігури. Але задача не розв'язувалася. Усі страшенно здивувалися, коли він категорично відмовився відвідувати друга в лікарні. Він, хто і ночував під вікнами реанімації. Сильний стрес вирішили всі. А Дімка, стан котрого важко і повільно нормалізовувався, все частіше запитував про Влада, а йому відповідали, що той у від'їзді. Літо добігало кінця, потяглися дощі. владний раз і недвічі одягав куртку, щоб йти до дімчиних батьків. Щоб пояснити на пальцях, чому саме їм варто вивезти сина з міста, відправити подалі і відразу щойно тому суттєво покращує. Іноді Влад навіть виходив на вулицю, плівся кілька кварталів у напрямку до дімчиного будинку, але відразу повертав назад. Що він їм скаже? Що пояснить? Розповість про білясті волоконця, які проростають у тілах інших людей, у їхніх душах, і що він почує у відповідь. Опинившись у глухому куті, він почав заспокоювати себе. Може, Дімка отримає якийсь імунітет проти... проти цього. Влад не знав йому назви. Ну, коротше, все було, як і раніше, наче не сталося нічого. Наче в то ранній наснилася Дімкові, як Владу сниться грибниця. Він знайшов у бібліотеці енциклопедію «Життя грибів» і довго сидів над нею, розглядаючи побляклі неприємні фотографії. Потім узяв зі стенду медичну брошуру «Молодь і наркотичні речовини. Повільна смерть». Цікаво? Запитала бібліотекарка. Влад не відповів. Він саме читав про абстинентний синдром. До бібліотекарка не вигадала нічого ліпшого, як потелефонувати Владовій мамі, щоб та наглянула за сином щодо наркотиків. Влад довго заспокоював матусю, а потім довгенько крутився в ліжкові. Десь посеред ночі йому сяйнула така думка і довелося вставати просто в трусах і йти на кухню, довго заварювати чай, та так довго, що й мама прокинулася, побачила світло, вийшла стурбована. «Владко, що з тобою?» «Ма», – сказав Влад, ретельно розмішуючи п'яту ложку цукру. «Слухай, ти тільки не ображайся. А про справжніх моїх батьків десь можна знайти відомості». Мама часто закліпала. «Владе! Пробач, будь ласка, я все розумію. Але якщо, наприклад, у мене рідкісна спадкова хвороба, і треба простежити від кіля, цю спадщину?» «Яка в тебе хвороба?» – запитала мама, стрімко блідніючи. «Ніяка, я сказав, якщо». Мама нічого не відповіла. Влад перший відвів очі. Коли за чутками до дімчиної виписки з лікарні залишилося днів зо два чи три, Влад нарешті зважився і подзвонив у знайомі двері, які безліч разів відчинялися перед ним. Влади? здивувалася дімчина мама. «А хлопці казали, мені треба поговорити з вами». Кинув Влад, аби відразу відрізати всі шляхи до відступу. Це дуже важливо. Це стосується дімки. У бідної жінки витягнулося обличчя. Видно, владі вигляд був страшенно переконливий, бліді щок і зацькований погляд, от хіба на чолі не написано «Я притягнув нову величезну неприємність». Його привели на кухню, всадовили на табурет, і Дімчен батько поставив на плиту чайник. Він, відмінно від дружини, не схильний був панікувати завчасу, не від слова навіть, від інтонації. Значить, значить так. Мови влад, розглядаючи строкату клейонку на столі, треба його переводити в іншу школу. Я не можу пояснити чому. Ні, ти все-таки поясни, м'яко заперечив батько. Ми тебе, Влади, знаємо давно. Ти начебто завжди був чесним хлопцем. Як що почав говорити давай на чистоту. Я не можу пояснити, повторив Владу Перту. Йому хтось загружує? Швидко запитала мати. «Якісь ваші хлопчаківські? Хто йому погрожує? Ніхто, сказав Влад. Йому не можна зустрічатися, і замовк. З ким? запитав батько. Не зви мені ім'я цього мерзотника. І тоді йому доведеться переходити в іншу школу. Але це теж вихід, мляво подумав Влад. Піти самому. А там у новій школі почнеться все спочатку. Він скривився, чомусь пригадавши Зозулю. Отже, батько не збирався так просто відступати. З ким саме не можна зустрічатися Дмитрикові, га? Вони нічого не розуміють, подумалося Владові. Це від самого початку було ясно. Він даремно прийшов. Лише ускладнив ситуацію. Тепер вони почнуть доколупуватися. Вибачте, сказав він, на силу відводячи очі від скатертини. Я піду. Ти нікуди не підеш, рубанов батько, поки не скажеш усієї правди. Хто погрожує Дмитрикові? Ніхто. Ось тепер ти брешеш? Я не можу сказати. Але якщо його перевести до іншої школи, німчана мати нервово сплела пальці. Їй тільки цього бракувало. Ледве вдалося виходити сина вирвати в невідомої хвороби, що звалилася на чесніх серед літа. А тут іще ці недомовки, таємні погрози, блідий хлопчак із зацькованим поглядом. Справді чимось страшенно засмучений і стурбований. Раптом з Дімою такий щось станеться. Я зателефоную твоїй матері, сказав Дімчин батько. Не варто, вона нічого не знає. А я дуже попрошу її довідатися. І до директора піду зрештою. Ліпше б ти відразу розповів, Влади, Не можу. Усе вкрай заплуталося і ускладнилося. Мама вже мало не плакала. У нього просто голос тримків, услухався. Ну що ти їм наговорив, які погрози? Влад мовчав. Якщо станеться лихо, ти будеш винен. Лед чутно прошепотіла мама. Взявся говорити, то кажи до кінця. Йому не можна зустрічатися зі мною, кинув Влад. Йому не можна бути зі мною в одному класі. Мама довго дивилася на нього, потім підійшла, доторкнулася до синового плеча. Влади, що з тобою відбувається? Ти зле почуваєшся? Що ти там казав про спадкові хвороби? Влад мовчав. Будь ласка, попросила мама тихо. Довіряй мені. Хай би що там сталося. Навіть коли це не привиди, Господи, навіть якщо з тобою. Ми за всім впораємося, ти не бійся, ми всіх здолаємо. Вона говорила і говорила, а владна наче впів. Відчував, як вогнем пашать під сорому щоки і намагався проковтнути застряглий у горлі клубок. Дімку виписали перед самізіньким початком занять. Зрозуміло у школу з усіма він не пішов, ну а в два тижні реабілітації. Тож у гостях у видужелого побувало півкласу. Доброзичливці відразу донесли йому, що влад нікуди не їсти. Нічим не хворий, а просто не бажає бачити колишнього друга. На той час Дімка вже пережив розмову з батьками і не одну. Звісно, він усе заперечував. Зрозуміло, ніхто й не думав йому погрожувати. Яка там нова школа? цілковиту дурню наплів цей Влад. Дімка знав, що Влад щодня ходить до школи. Телефон в обох був справний. Проте Влад так жодного разу і не подзвонив. І Дімка, за образу і здивування, не телефонував теж. Колись, навіть якщо друзі ненадовго розлучалися, Дімка завжди прибігав у гості першим. Влад звик до цього і сприймав як належне. А тепер після реанімації лікарні Дімка поводився стримано, і байдужість Слада виглядала збоку дивно й обурливо. Роль ходячої совісті самозвано взяв на себе Ждан. «Ти можеш хоча б порозумітися?» – вивуковав він патетично. «Ти можеш хоча б пояснити людині, за що ти так на нього наплював?» На Жданових щоках ходили жовна, під тонкою сорочкою грали дбайливо нарушені мускули, і на всі боки розтікався густий запах дезодоранту. Ще в морду дасть, подумав Влад утомлено. Не вірилося, що ось цей молодий бичок ще кілька років тому вважався в класі боязким хлопчиком для биття, і що це з його згорбленої спини Влад відклеїв колись паскудну картинку. Не твоє діло взагалі, сказав Влад, дивлячись у смарагдово-зелені Жданові очі. Наша з Дімкою справа, а ти всохне, втямив. Ждан посупів погрозливо, але на більше не наважився. Влад дивився в ображену Жданову спину і думав, що вже за кілька днів відчуження йому закортить підсісти поближче, ніби, між іншим, запитати про щось, зачепити ліктем, списати розв'язання задачі. Самому Ждану це буде неприємно і дивно, але він вигадає, як погамувати самолюбство. Наприклад, знайде виправдання самому собі, ніби просто використовує цього зазнайку, а зовсім не дружить із ним. І розв'язок задачі конче йому потрібен а підсісти ближче змусила якась нагальна потреба. Он протяг. А ще за місяць він і не згадуватиме про сварку. Спокійнісінько потякатиме з Владом на перервах, наче й не було ніякого непорозуміння. Влад недооцінив Ждана. Самовпевнений молодий боксер, котрий недавно сам пережив знущання, тепер власноруч вирішив улаштувати товаришеві повноцінницькування. І вже наступного дня у школі Влада очікувала демонстративно відведені погляди гордовиті обличчя однокашників та інші атрибути бойкоту. Він розгубився, потім обурився. Захотілося миттю придушити Жданом, або, що набагато ліпше, повернутися на два з половиною роки назад і зупинити власну руку, коли та зривала аркушик зі Жданової спини. Почалися уроки. Слухаючи монотонний голос історички, Влад потроху заспокоювався. Образа вщукла, натомість залишилася цікавість. «Ну як ви без мене?» Два дні клас натхненно грав у нову гру. На третій збунтувалися дівчатка. Чому це вони повинні бойкотувати Палія за його сварку з шилом? Це їхня особиста справа, якого дітька хтось має втручатися. Так, дівчатка капітулювали першими. Ті, може, вони просто практичніші. Їм не дуже подобається терпіти дискомфорт зараді чиїхось там амбіцій. А в наявності певних незручностей сумнівів не залишилося. Тепер бойкот підтримували лише хлопчаки. Лас спостерігав. Він уже зрозумів на той час, що Ждан приготував йому несподіваний подарунок – практичний експеримент над грибницею. Найгірше довелося тим, хто спілкувався з Гладом найближче. Ті, кого він недолюблював і з ким розмовляв рідко, витримали бойкот довше. Зате всі, хто жив із ним у таборі в одному корпусі, хоч іноді списував рішення і просив у нього на уроках лінійку або давав свою, хто розповідав анекдоти в одній з ним компанії і був із ним в одній волейбольній команді, Хто хоч зрідка грав із ним у шахи, всі вони хитрували, викручувалися таким чином, щоб із владом поговорити і формальних законів бойкоту не порушити. «Ей, ти, куди преж? А ну пропусти! Давай, вели звідси!» Владові ноги стоптані були мало не по коліну. Однокласники шукали з ним контакту. Найпростіше було наступити йому на ногу, а потім ще й вилаяти, ніби з опалу. Але для душевного комфорту такого спілкування не вистачало, і атмосфера в класі все більше загострювалася. Пацани ставали надміру дратівливими, дівчатка теж лютилися і зрештою оголосили альтернативний бойкот – Ждану, а тому і так дісталося чи не найбільше від усіх. Якось не стримавшись, він притис Влада до стінки, у буквальному розумінні, після уроків у традиційному для цього місці – чоловічому туалеті. «Ти! Ти зрозумів!» Що він хотів сказати, значення немало. Він тримав Влада обома руками за плечі, дивився йому в очі, говорив із ним. І Влад бачив, як потроху рум'янюють бліді щоки, як прокидається радісний вогник у зеленавих очах. «Ти? Ти зрозумів чи ні?» Ждан порушував ним вже встановлений закон про заборону розмов із цією сволотою. Порушував істивістю, щинячим якимось повискуванням, і Владу захотілося сказати цьому нахабі, що він, Влад, легко може перетворити Ждана на свого раба. Та він уже його раб, і досить Владу сховатися на тиждень, ні, всього на кілька днів щоб Ждан приповз до нього на пузі, слізно виманюючи єдиний погляд, однісіньке слово. Він уже розтулив рота, щоб усе це бовхнути, але згадав про дімку і прикусив язика. Ждан, коли його душевна рівновага нарешті відновилася, випустив його плечі. Принаймні, бити ні сіло, ні впало людину, котра не чинить опору, бити однокласника, бити влада, він поки готовий не був. Поки. Ждан дивився на завмерлого біля стіни влада і, здається, намагався пригадати, що тут відбувалося три хвилини тому? Потім раптом скулився, враз перетворившись на колишнього Ждана, смердючкою пар'ю, і квапливо вийшов. Беззвучно соталася вода з несправного крана. Влад умивався довго і ретельно, начебто холодна вода могла чимось йому зарадити. Саме напередодні довгожданої дімщиної появи у школі Влад таки відвідав колишнього друга. Дімчина мати впустила його в дім із великою неохотою. Дімка стояв посеред своєї маленької кімнати. Всюди, на підлозі, на дивані, на столі, розкидані були зошити і підручники. Біля його ніг стояв розкритий шкіряний портфель, порожній. Влад довго дивився на портфель. Така штука давно була його мрією. Красиві містки, для кожної речі є своє відділення. Дімка мовчки стояв, дивився строго. Колись він завжди радів владовому приходу. Хоч кутиками губ, хоч поглядом, але радів. Тепер на Влада дивився незнайомий, добряче підрослий, коротко-коротко стрижений, страшенно змарнілий хлопець. А Владу пригадалася мама, якою вона була, коли відчинила йому бурлаці двері. У новому Дімкові щось було. Колір шкіри, паперово-білий, але ж коли вони бачилися в останнє, здається, 300 років минуло, Дімко був засмаглий, як смажена в олії картопля. Влад знову перевів погляд на порожній портфель, набрався духу. «Я повинен дещо тобі сказати». Дімка зітхнув. Влад метався кімнатою, переступаючи через підручники, папери й папки, спотикаючись, натрапляючи на канцелярське приладдя вразливими в самих лише носках п'ятами. Влад жестокулював, збивався, задумувався, через слово встромляв, «Я не брешу, ти тільки повір, це правда, ти зрозумієш, це правда». Дімка слухав, сидячи на краю дивана. І сказав Влад. Я б і сам кудись поїхав. Але мама, вона ж без мене не може. Як я їй поясню? Вона ж не повірить. Їй, Дімка, я твоїм батькам. Пробач, дурня це була. Вони все одно не зрозуміли. Не повірили. Ти повір, це правда. Пригадай, як усе було. Нам не можна. Нам разом не можна. Ми ж не будемо цілісіньке життя в одному класі вчитися. Він плутався. Слова, давно продумані і не раз відрепетировані, промовлені вголос, виявилися абсолютною маячнею. Дімка слухав, сумний, незнайомий юнак, і в очах його не було довіри. Подив був. І ще щось. Підозріло, схоже, на бредливість. А може, владу здалося? Він обірвав себе на півслові. не віриш? Діло твоє. Ти тільки згадай усе, що було. Я пішов». Його відступ скидався на втечу. Шнурки, наприклад, довелося зав'язувати вже на вулиці, аби не згаяти зайвих 30 секунд у напівтемній вітальні ворожого здивованого будинку.